libertari ere izango litzateke horren iwingarria izango espalitz azeri israel dararen ipuña de igunezayoké gango mart 12 igustos urango baina uto egizogok ni zigindarra patzeko eta estatuatutako nagusi biltzak zirak eskailera ipini nai ara igota harrapatzadan esaten du itzura uzien arabera naitan ja gobernuak edo ta Zizbolaren mazusta hoiek jateko zazoi edarra ukeba, gora haren babesle ziria raizotzeko zorian dagoenean, baina horretarako libanoko zazien sartu behar nikek berriro, ta duela uste bezala, eta duela sei urte bezala, agarra eta mazustari gabe itzultzikoa riskoa enpiniko nikek neure burua de Montre Edo, asat, eh, Damaskoko oliarra garbitziko unne edarra izen zitekean ba, baina hori jategi horretan sartzen ba nahiz, este olio oliazko eta olian da guztiak zala parta batean epindiko ditzuk eta burduan baietorreko zaidala nagusia makellarekin azkenean gazako txitak eizatu garko dizkia beti bezala ez ditek moka gondirik baina gainerako guztia hain sal dagoenez baina aldeko zein Beste aldeko propaganda ah, eranzkinnak renduta ere pasaen astezken jeaz geoztik, ah, gertatzen ari dena izugarria da eta ez da inundik ere ipuña, bene benetako drama baizik. Horrelakoetan esku hartu eta itzalegin dezaeten hasiateko oniman die zahar egiten duten zaila duen bitarteontan Zergatik hartatzen den na guzti galdetu harko diogu Lehenik eure buruari. Izuek Noski Press dauzka erantzena. Pres Erasoa hasi aurretik ere. Gaurko munduan itxusi geratzen baita erasotzaile izatea. Ta, haizu, bera, zira, eh? nik erantzun besterik ez dut egin, ezatea tokatzen da horrelakoetan. Et Israelen esanak, hainkoak esanak bezala hartzen dituztenek, gure artean, ba, sinetxe egingo diote. Dena, gazatik jautik ziren misilien arrua izango litzatik aurduan. Bere burua defendatzeko eskubidea, omendu Israelek, hoa amak berak ere alaxi esan du. Bai, noski, izango du eskubide hori. Baina Israel eba karriko tedu bere burua defendatzeko eskubidea. Israelen erasoetatik defendatzeko eskubidea ere aitortu beharko zabioio norbaiti, ala ez. Edo ta, inoiz erasotze ez izaki berezia da Israel. Ilketa selektiboak ere itxendituzten ohiek Askotan, selektiboak ez, bai zikustik indiskriminatuak direnak, baina beti ilketak direnak edo eta bombaz, pistolas edo labanaz iltzea, baino moralago eta legezkoagoa da egazkinetik hortiketako misile iltzea. Zer dira erosoiek? E, eta haien ondoriezko biktimako akteralak zer dira? Doiorki asasinaturiko gizazki toleskabea paizik. Alparriki zango da segitzea. Gizale eta arrozoi kontua ez, baizik, Beste zarbai baita erraso honen sustraien dagoena. Kalkulu politikoen ondorioa da hau Eta ez eh, balizko gaistakiria batzuen kontrako errepresalia neurrigare edo neurri duna. Egun begiratu esterik ez dago. Estatu batuetako hauteskundeak igaro eta ezte betera etorri da xuxen xuxen. Ama ustegun faltadira. Mamu gaba ze eh, Palestina nazio batu erakundearen partairi izateko eskadeira auskertu izan Eta bil arte faltadira Israel hauteskunde legislatibak egiteko. Obama administrazio berriarekiko harremanak daude, erasonen jo puntuan. Aurreko lau ertetan gauzak ez dira ondo joan etan jahurentzat. Ondoren golauetan okerra gora joan daitezke. Obama ez utzi zinai bien arteko aliantza Israelek bere erara kudea ezan. Artera estatu beti atak iztoen anauketuko direlako, arrialde Arabiak eta musulmanen aurrean, aspaldien gertatzen dan bezalese. Katabegi haulen etik aste erabakidunetan jahuk, Iranekiko gatazka beste maila batean legoke, mundu mailako krisia izango litzateke, ura, Siria do Libanoko liztortegia gehiago berriz arriskutzu egia da edo honorentzat. Urrutegi joan da dagoia da, hori. Gazako txitategia geratzen zen, erraza, eskura, haintzaki eskaitzen duena. Baina hori bera ere zaildu eginda azken uste bete honetan, orain jamas ez dago 2008-2008-an bezain izolaturik diplomatikoki edo politikoki. Ejiton eman den aldaketa politikoak eta Turkiak gero eta harriago jokatu nahi duen paper hegemonikoak, gazatarrez bizitza segurtatzeko balioko espadu ere, orduan ezbezelako eraguzpena suposatzen duko Israel gobernuaren asmoetarako, De, eta ari gara ikusten. Azkenean ean, gazako txita akabatuak ere, digerigaitzak izan daitezke, azer Israel darra